بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله جل جلاله فاندرويم متم بتقديمات الفال كركويم لفضلت و بكيمه الله و شوم محمد صلى الله عليه وسلم و فاميله تشوكد دعاء توجدات دي كي نورو تشوره dhe në ditë në fundë të kësaj botë. Të nërodhëzër dhe zër, dhe zër dhe sëtë me linë e latëmanuar në këtë piesë të kësaj ditë të të bekuar të gjumasë me një thënjë të radhës, nga thënjët e njerëzëve të menqër, njerëzëve të ditër, njerëzëve të formuar të edukuar, njerëzëve që konsiderohen të suksesër në jetë në kësaj botë por me kuptimin gjithë përfshirës e të suksesit, të sletë të sukses shumë edhe në raport me Zotin Gjellewala, po edhe në raport me Vedvetin dhe në raport me të tjeret. Andaj, kemi përmendur se sajnë këtu thënje të rëndësishme për neve dhe sajnë do me thënëse. Kemi tajtuar disa thënje të njëriju të madhë me pesh dheçant në islam e bobekrit të rëdjallahu të alanhu, pas të kemi mërë i sothenë të Omerit, radiallahu ta'ala anhu, dhe dëtvezhdojmë edhe sot me një thenje të rëndësishme që e ka thenë Omeri, radiallahu ta'ala anhu. Omeri ka jetu dhe ka vepru në udhëzime të Muhammedit, sallallahu aleyhi sallam, ka që i ngashu këtë afrum të ti, ndaj edhe thenje të Omerit generalisht një loj, manifestimi, i kuptimit të drejt të vëzimive që i mori nga Muhammedi sallallahu aleyhu sallam. Të iman të kimin e kaluar thënë nëmerit se të jesh i nga dalë shumë në qdo pun është të e pëlqyër përveç në pun të mira. Në kimin e sharuar se njëriu në thëtë si duhet i nga dalë shumë i maturë një qëfarë frusha dhe kur duhet jetë nëzituar. Jo nëzitim që nuk kuptan punë në shkelle shka, por të nëziton punë të mira që mos të me ndohet dyhere kër bëhet sijal me boni punë që jo është të dëbishma. Dhe kemi përra ndësë e njënjët në kësej botë e shpeshere këto dygjur e kemi të përmbyshra. Ndoshta nëzitojmë, nëngutemi ku nuk duhet me nëzitu ndërsa vënohemi edhe i shtyjmë punët atje ku nuk bënë me i shtyjmë, nuk bënë më uvënua. Pra ndaj, me gjyku për njerëzit, duhet tjetë shumë nga dalshme. Duhet tjetë proces shumë, dhe më thonë, i menduar mirë. Por me indihmu njerit, s'ki qka me nuk. Një maj, nga sotë punë e mire. A ndaj, këtër e në ato që duhet të i kemi parafyshë, se kur duhet të vë vëpru rështot e kur rështot. Në këta njështë menqë, këto në këtë mësimën e i kamo. Nga thënjet e menqërë ato mërët, rrëdhjallahu anhu, është një thënje që ka të bëja edhe me ledzimin e duhur të njërëjve njëtë. Në gjithë do kujpineve, në mëngjes, në mëzdit, i ndodhë njëra, të këndshme dhe të pa këndshme. Por, andodhë të nërruzëzër që në fillim të njërës saktuar, do të pritet një gjë të pakëndshme. Pastaj dikur më vonë të të këndshme. Ndodh, a ndodh për shkakot që njëri më me menon se që kjo punë është boll kjo që bota. Po të më vonë ko ka kon mirë apo sekondertë më me menon për një punë që është e mirë o Zot mund sa më o Zot mund sa më edhe më unë kupton se është ç'i Allah sa mundsei, ko ka kon më hajtë se bota. Na gjithë na kena këso përvojë ato e bo me bo më habet me një terën, po e një, një, ka mund një një, gjithë kush e ko ka, ka i përvojnë, në këtë aspekt. A ne i lidhën me këtë omeri, ka thonë, rrëdjëllohu ta alë anu, ka thonë, nuk më bënë pështypje se a jam i disponuar apo i pa disponuar kërshi në gjarës së saktuar. Nga se do bje kësaj në nuk është në do rëntime, nuk e digun apo. Do më thonë, mund tjetë një një njërë caktuar për muhe pa këndshme. Mund tjetë një njërë caktuar për muhe pa këndshme. Kja disponim jam sënë bapër shqipë e shumë, unë nuk qyri në disponim, unë nuk shikaj në, në pranimin tem të, të këse njërë, jo. Unë në shikaj për te i kësaj, e ku shikaj në mere? Shikaj në caktimin e Allah të barakot ala i pajtuar me caktimin e Zotit. Dhe jorëllëhere, të nërodhëzër, është faqen probleme keq kuptime të caktimi Allah të vare këtale. A ne edhim se të besuar në caktimin Allah të është shtyllë për shtyllë dhe timonit. Në me besu në caktimin Allah të nuk është një sanë që mirë është, kushtë mundën të burra besoni e së kështështë jo ja, shtyll. Është shumë e rëndësishme. Pejgamberi Sallallahu selam kur është pyetur çka është imani, çka është me besu, ka thonë: "En tu mina billah", Allah, Allah, kutubihi, Allah, rusuli, të besosh në Allah, u malaiketi, të besosh në malaikët e Allahut, u kutubi, të besosh në librat e Allahut, u rusulit, të besosh në të dërguarit e Allahut, u yawmil aakhiri, të besosh në ditën e gjykimit. No, nga vdekja, e rinxalja, e logarithënja, e gjeneti, e gjenemi, këtion këtu pjesë besimit që nuk banë absurdisht me pas as tjë lej rezerva pëmdyshe, me bindje. Vë në tëmina bilkaderi, khajrihi vë shërbi, besash në caktim në laotë. Të erë ty i sheshëm, a i pasheshëm. I këndshëm për ty, a po i pakëndshëm te i kime basur me besu. E qka në nënkupten me besu në të aktimin allahët? Qka në nënkupten? Nënkupten të jeshi pajtuar, nënkupten të ndërmarur të gjitha masat e duhura për me e ndryshu situatët, të japë është mundin maksimal e kështë, më kështë, kuptime, kështë, ka? kështë të më ratë. Për një kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kër dërmorja e bosave të sebepeve. Me sa njerëz nuk i dërmorin masat uhro, po nuk punojnë, nuk angazhohen, nuk përpiqen, nuk lëvëzan, e kështu me radhë nuk mëson. Me pastaj thotë, çish e ka shkruaz Zoti. Ja, duhet të dukë si forma e limonit që, që kë. Heq golës me ka. As punon, edhe as munohet, edhe këtë ja ka lënë Zoti. Jo, Allahu. Gëmbim. I njërimi, i njërimi i shkacheve, i njërimi i shkacheve dhe përbuzja shkacheve, dhe mësëndërmarja shkacheve është gjyna. Dhe është, pas taj të argumentuarit me caktim të Allahut, pa ndërmarën e masave, është një loj, është një loj shpifjën dhe i Zotit Gjellewala. Në pas një kujtës, ne ndërmarim masat uhrat, mirë po, që ka i sani që është mesatarë, i regulanë qëtë të mërë të bukurë. Ne, kërë ndërmari masat, e caktuara, për margjit sukses, ne nuk besuim se këtu masa kanë me vendusë për suksesim. Po ne besuim se këtu masa janë, shkakë. Ndërsa, sa so do t'im këtu masa funksionale, dhe sa so do ta Mundsuin arritë që që në qëllimet vendos kush? Allahu xhaldoj valla. Gjithçka është në dorën e Tij. Dhe un kur i ndërmar masat e dhura, dhe un kur përpjekem e mundohem, dhe nuk ndodht pikërisht ç'i këm kërkova, atë çka them, po i them me saktim me Allah. Allahu i din masmiri pse nuk u bë kjo punë. Allahu i din masmiri pse nuk ndodhi kjo punë, ashtu siçun e prit atë. Me Allahin i na. Pastaj Ka gjirat caktuara që nuk mund shme në dërmorë mosa. Sko që ka dërmentën. Abu. Ka morë fundë. Keq ardhje është në kundrëtimi të caktimi në latë. Nuk po thëmë bërzija. Po një falëmë mësë pajtimi është një keq. Për shambullë, nëse një njëri vdesë, një aufa më të ka vdikë. A mund është me ndërmarë nëjë masë të caktume për mështë me dhekë? A mund është? Së mund është? Ka marë fundë. Këtu dhëmë pajtu me të caktime Allah. Qëka që ka caktuar Allah, mërzija ashtë, a mëna imi të pajtuar ma që Allah të barë këtare ka caktuar. Dhe kje qëtë në shpirtin, dhe kje pastaj lehtësën dhimbjet, dhe kje pastaj dhe kje pastaj mundësën të vazhdojit atë utje e kështu mëra. Nga simit bindur, se tër atë që Allah i ka caktuar, nuk i ka bërë as kujt për drejësi. Dhe as kujt nuk i ka ndodhë, dhe më thonë, pa të drejtë. Nuk ka ndodhë përvec se me dijen e Allah dhe me lijen, dhe me lijen e Allah dhe i cilështi, i gjithdhishmi, i mëshirshmi, i bukti, bujarë e kështu mëra. A në kjo është mësatarja, i ndërmarim masat e duhura. Mundojmë dhe përpjekim e të rinë fundë, mirë pa, nuk i shenjtënojmë masat, nuk jojapim masave, sebepeve, dunjas, cilësine vendimmarjes, jo. Parë në antetër, nuk i neglijxujmë masat, nuk i neglijxujmë sebepet, mundojmë i marrë rinë fund. të rinë fundë. Tëndëmezër, Mohamedi sallallahu a sallam, kër është njësë në shpërngullë nga mekja në Medina, edhe një higjëretin, kemi folë nga të gjithë dhe vjetë e shpeshtarë për higjëretin, shpërngullë e pejgamberit, salëllësëm nga mekja në Medina, kër është shpërngullë, ka qenë pejgamberi Allahot, e para, e dyta, ka dalë me mbrojt fejnë Allahot, ka dalë me lejen e Allahot, e para, ka dal i dëbuar dhe si, dhe si i bëm pa drejt nga poplë dhe nga venit tje. Gjitha këto. Dhe ka mujt me onë. Unë e përshkoj tash për Medine, jësë po më dëni mu, zotik mu më, më mëron pëjuve, edhe asë një sebebë mëse marrë, asë por gjithë veç më njëzë për Medine. Ja ka bësh pejgamberin sa. Ja. Wallahi të vëzoj çu ditën e. Edhe kemi shpjeguar habiteni. Çfarë masa kanë dërmar pejgamberi sa solë me shkodën e dinamit. Thushni me bë me i lexu vëç masat. Për shembull, me buni test. Hi jeka Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Hi jeka hijritin. Hi kemekën, hi kemë dinën. Thu ninjere. Ninjere që shtu me thon. Një shpanis për një venjë me një venjë me shkuë, të sëpëti për këmë bëhët fjallë. E ja ka bëhë që së të, ja ka bëhë i së të, të shkuë, të paska të pru, murë, dojë në dëmasë e merë, po shumë e paska tjërë. Apo. Me po më sëpëti për këmë bëhët fjallë. A më në më thonë që i pegamberi, së thëmë, s'ka pasë në bërshtetet një aftushum në lanë, a më, më gjithat, më bështetje në Allahun, bindje në Allahun, nuk e ka pëngu me ndërmarë të gjithë, thëma, së të mundshme, që në mërënë asaj që të lejuar, mërënë të lejuarës, që ka bo? Masë pari ka dalë fsheho rëzë, su dalë të i burë, më në që unë jëmë të trim, edhe në pasaktu, Allah, më më nalë, ka më më nalë, unë ja, e kom ju kalëzu, ja, s'ka thonë kështë, që ka saktua, Allah, në Nga sebebet e suksesit me dalë është më psheft me dalë, sësi të delë publikisht të kapin. Në ka po më psheft. E ka kërku që është të situata që me dalë, fshihur azja po. Që ka po? Tjetër. është dasht me pas deve. Se në komë nuk shkot 5 km. Jetë gjustu edhe. E ka marrë deve. Ska thonë pak këne në komë, pak me lashët në shtynë. Ja, ska thonë kështë po. Ska thonë. Pas taj, e ka zgjedh një njëri që ja ka zënë udhën, aftar. Me ditë udhën, shketinat, o është udha, një erë me fry, e mlenë udhën, zinë a ke udha qëtoja, ke qëtoja, e shketinat, aftar. Ka marrë njëri në dishëm që i nje udhë mirë, më jam su udhën. Për përse? E dhe pse ajë njëri që jam su udhën, suko mësliman? Sko valë, a është i besu, shumë a krymë punë. Së prish pun feja ti të shënë këtë rast, nga sebebet. Pas taj, të nërëzëmë, kër ka dal nga mekeja, nuk ka dal ka rruga për Medina. Jo. Ka dal për rrugënës për Jemenë, në të kondërëtën. Si përshemë më dosh njeri me shku, më dosh njeri me shku në Prishti, apo? A më më mërë, përshemë ka, vëriju në tonë, tani të mulitë dikën tjetër rrugë dikën më dojëtje. Kajtë kundërë tërë. Që mjë u pështilë komplet korejgjët mekës se ka pashkora përë. Sëbëm, të mos me pas plani sukses. Pas taj, nuk ka ullëtu direkt, ka dal nga mekja në onë në kundërë, edhe pas disa kilometre është më shef në, në shpilë. Me thonë, pe i gamberi për mëshefët, për ku i të mëshefësh, dhe në bura më. Ka caktu zoti me t'kapi, ja, s'ka bëj, e kështë të në një meqëm. E ka kuptu që o caktimi a laut të aso që. Me kuptoni? Mi marë masët e duhëra. është mëshef në shpjellë. E ka më borë organizimin që është, që është dëmonë uh, uh, perfect. Nuk ka pasë shansë me i kapa ka, për. Kanaj të të në shpjellë Esmaja, Radiallana, ka pas në e pru bukën, po se ka pru e bukën me ndurën me hitë shpelën. Jo, ka venduës, që i venduës në këtu anxat, që i kam pas të drosat, i ka virën të, i ka lirën mirë, edhe ka pas të në i fustoni, se kam vrejt që i përponë ushqima. E fshih u razim, me vlaun e saj, djane u bekët, e kam fut ushqimin. Po se kam ljenë largua ta, bariu e bubekrit, është gjithë thë këtu, bariu e bubekrit, u arë me dele dhe me deve, ka shkel, ka ka shkel e ta, mësve pa po fërkem, njerët për me të mbet fërkem e ta, ka vëzhra po. Kejtë të se bepe. Nëse pa po dikush i komt, kejtë më a se bepe ta më, i kjaru komt. Në gjithë që ka u kone menume, në gjithë që ka një plenë i vikume, tirin të fund, që ka që në pekamberin së të sanë, që shtu o ka derja, më. Ti meritujat, ty që të kanë, le Allah që i ka caktua, e nësë dimë, ama ti meritujat. Ka nejë të rritit të bërë. Pas ta, jëna fru dirit të, dira shpeles, jëna fru. Mirë, po, kërë në fru, dhe i nga të, e edhe kathonë bubekër, jërë ja, rësullë allahë, veç këmë me i këshurë, kanë me në po. Aten këndu këshurë që së në shpjelë, veç me këshurë që të e këmë në shojnë. E, kërë i ka morë, se edha kur munu kadë vësh mospirë çka fom la të hazan inallahu ma'ana ja tash mos sikolë tash allah është me ne tash allah na rron se ne kemë bojë kemë tokë ne vesi njerëz jeni na dal për hatën e zotit allah s'na hum kur allah mundin hoq në ka çan kur pse e na munu na e na çum me berab spise me deve me dele me tre ne kemë marr me bimë mos e bepë e atër allah xhalla wala nuk zgjenin apo derga sabë ku kemi marrë me bepë bine tendrozo qorku e zonë të jemi në fund. Fath Ebubaker radhiyallahu anhu thotë, shikoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, njerin më trim, më gatguxhëm, më besimtar, njeriu që ka qenë më i mbështeturi në Allah te barkotala. Çi ky? Fath Ebubaker ngjiteshin në majën e shpellës së shpija Sukun Tuk, u dormijnë farkodrina. Kum shif pejgamberi sallallahu. Thotë, thot, ngjitej dhe nuk shkelte me shtutin e këmbës kështu po shkelte me anën e këmbës që mos dinte gjurmë ka punjiten në spiël. Edhe këtë kishte kujdes, që s'pëngjitet pejgamberi saul selam. Sepërbeti morën. E kuptoi merkait. Tanë mos kisha s kisha mrizën. Unë ku botaun. Çka do ti të dot, që shtuallahi pas ka caktuar, mëse ku poshtë har, e kuptoi të në këtë herë po më von diku erë kuptoi, ndoshta me siguri atë. Që shtu me tory atë. Ai kriju punë vetë. Ai shë lidhimet vetë. Çka ka caktuar Allahu është Allahu, nuk është jona. Apo Na dhe të marrë vështë që ka caktua Allah, ke nabajki dhe punë një krypë. Këj dhe punë dhe të uafë. Edhe që në dhe dhe dhezër, nuk bënë me liu që shëjtoni me namashtu u të caktimi Allahot, me braktisën e obligime, vëapëtëm. Me falë namazën, te te ka qëtu zote. Jo, e ka qërumë atë ti. Namazë, do mënë, falëja namazën është në Koran është rumë. Ka marrë funë? Ti kur ki me bëtë ashtë të realitet Me jek një të kjeqe që jetu e bo, atë në halë dikush me e ka të kjeqe. Përshë me dhonë dikush, hëgj, unë e përdo me leon këtë kjeqe. Po. Me zërë dikush përmaj, sa me zërë, sa me zërë, sa me zërë. Aja qëka është me zërë me imponim, s'kha gjuna. A ka bova kjeja e në herë të me zërë dikush me dashë me armë u fa në gjemi, ama një forëse, pa duksh me, që po dijen qëfarë, Më thon caktimi Allah, me limon, me thon, mord, të i Allahut, mos më mund të halasë këtë vaktin tim. Më thon ti kur nisur më ard, halaso caktuar për ty i Iran. Mos dy muaj dushmon xhamia. Po kja kso? Jo. Atë xhami falë qri pundetua te kriju obligimet e pastaj mëlesh të kontaktimi Allah te barakot Allah. Danjë do morse vepën, do të rujt, do të mësoj, do të më angazhuj, do të punoj, do të më ndermosh jeta mëse dhuhura. E në fund, më thon ja rab, çka ke piru bitën dopt, çka utone apo. Tirat danimoti ozot dy në mshit. Çkjo është kombinimi i duhur mes veprës, angazhimit ndërmarrjes së masave së vepeve dhe mbështetjes në Allahut dhe pajtimit me saktimin e Allahut te barekota. Në momentin i tha, çka këtu kur të bëj punë, te sakumgala është e kërcs më të pakëncëmbë, gjasë nuk diun ku është hari. Mund të të harë natë që janë të pakëncëmbë për mua e mund të mos të të harë natë që janë të këncëmbë për mua, nuk e diunë. Nuk është disponimi im ajmaj që përcakton dëmë do bin, jo. Poraj që e përsa këtanë është Allahu të barë e këtëla, përna jemi i knashti me caktimin Allahu Gjallaj Gjelaluam. Ti është një nga thënjët e urë dhe të mërët që ka ende shpjegim për te, po është përsa që të bëjmë, inshallah, këtë thënje, po të të të si qofë në javë në arshme me thënje të reja, inshallah. Allahu në mundësof që të kuptëm këtë fej si duhet, të ndërmarim masat, të jemi serios, të j të japim mundin tonë, dhe pastaj në Allahun të mbështetimin, dhe të jemi gjithë mund të knajhët pajtuar me caktimin e Allahun të banë këva ta'la. Caktimin si nga bën aktiv, bindje që nga bën produktiv, e jo neglizhënt dhe për tasa, dhe që te ikim ne të ikim nga përgjësia, nga emër të caktimin të Allahun nga se, kjo është mëkat dhe është këqë këptimi fesë. Zotës për lehet me kashkë për dhe fund, usallam ala Muhammedin, usallam ala Ahli